وابوك لك بنعمتك علي وابوك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انك اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضع جماعة درورة الله جل جلاله وجل شأنه ما باء هذا الجث بسم تعرفة الشاكم الرجل مولود شيد نماظن الجماعة عيناء هذا الجث مسلمان قبول طبعا إن شاء الله ما لسم الله جل جلاله وجل شأنه që u matit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, që dita të shajta të ti mujtë shajt, insha Allah të dini au banë. Mujnë në të silin jemi, që dhizit gati, mujnë në të malë prej mujve që Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shahnu, njerëzijë që dërgëri dhuratën më të mëve. Ma dhuratën të silin, Prëandeti që Allahu dhe lë jallahu krijoi njeriu, edhe jashtë njeriu krijesa çë e raporta ndhuru, edhe drejt pas drejtës ta ksojmë kur Alikrim thallom ahxalaktu ljinna wal insa illa li yaabudun. Ata ta ksoj çart qëllimin të ardhjës njerëzve, jinën getbot, edhe fatë për kur gjaçet jo të janë për vetëm se Allahu dhe lë jallahu për ta u ibadet. Por çdo njeri edhe kimi let çeta, xhinat Në sëllët Allahu Jelle Jelalu i dërgoj për adhurimin e ti, jam ka dhonë dhuratën matë madhen këtë muj, adhurata ma madhe e sëllë aksaj botë edhe ahirati gjitha, ansharleja Muhammed Mustafa s.a.s. këtë muj. Zati, kjo botë e ka borë kuptimin e plotë, adhichkan togë karas Muhammed Mustafa s.a.s. Me gjithë sëtë Allahu Jelle Jelalu, me gjithë elementet e veta, është pa kuptimë por siksa Allahu dhe llejalalu ai sa kso po maluhun ma dhe dunia maluhuna maluhun ma fiha kyobota she mallkuar dhe mallkuar jam te gjitha jam ta illa dhikrallahi wa wala ve te msa atras selallahu dhe llejalalu permenden edhe te jera tasilen per menden Allahu dhe llejalalu ndjekin illa dhikrallahi wa men wala wa aliman wa mutalema e dha ta seles nosoj edhe kan dëshir gjent te mthuar edhe kanë dëshirë të anësojnë kjetërin, edhe këto nuk janë të malkuar, kurse qërat gjonën këtë botë janë të malkuar a me të melë. Pra, atë bukuri që ju ka dëshë sajbote për me imora apetitët e veta më u konsideru të njerëzit, më u konsideru të atatë të sinët kanë dëshirë, kanë ndërmëdhë me vitua i retërë, në përmëdhë sajbote zoratën më të më dhe Allah u Gjelle Gjelaluja përka që në ardhën e Muhammed Mustafa s.a.s. Në timë dhejtë rëbion e uëllë vitin 517, Mekka, për një nanës Amin e Bija e Vehemit, Badus Abdullah Gjali, Abdulmut Talibit. Gjëmatin dërshëm, na ndukësve sot asetre të gjumon, që e shqelujnë këtë temë, me gjithë të halafëre i kësaj temë, asë gjazë kemi thonë, asë përsa as përmi. Mirë po, islami, nuk asha jo të e tila krizë me një që mirë dhe me një temë, islami nuk asha jo -ja, -ja, të i cili krejt me një ujt vogl me nesëll me atit njerit kasit islami nuk asha i din i cili të bete dera e i badet hronës vetë edhe të apërmend një fjalë të silën ti nuk e kënë kuftu farës e shka ka edhe hajë që të prinë me tatë dhe lëbërgjit edhe vetë putësh me ta dhe hajë me ti e fele ma fele islami anë i din këjtë qëtër arëja ti ka arë për një gjokë këjtë qëtër Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle janu pasi e ka të definu qëllimin ardhë në të njërihu të njërë të djënë e venë këtë but, e ka të definu edhe qëllimin e shëriatit të zilin jam kavu, ka fanë Qurani Kerim, qëllimin për të zilin për eqojmë këtë Qurani Kerim, qëllimin për të zilin për eqojmë këtë Mustafa, është këtë, dhe li jahdi bihi l'ahu meni të taba aridhwanahu subolat salam. Në për eqojmë këtë për në bërë, edhe në për eqë për tja të regu rrugën ative që kanë dëshirë këna qësienë Allahut në, Allahu në praktaket. Subullet selam, për tja të regu rrugë të drejta. Këtu në këta ajet në Korani Kërim, ashtë interesantë se Allahut gjëllën gjëllën hëlu, në i sielë fjallën rrugën shumës. Dhe ljehdi i bi lehu, subullet selam, në i sielë rrugët e drejta në shumës, në shumisën e ajetëve Allahut sot, pise bëjnë Allah, do me thonë në rrug Njërën këta i rrugën e në të cilët gjemi, ka qenë mëngusht të kjo për ka qenë e vartem, edhe atë rrugët dojmë, edhe atë rrugët pranojmë, edhe atë rrugët besojnë. Kështu pra mështi gjantim, ka nuhi e Ibrahimi e mërem dyrë të isa edhe Muhammed Mutafan sënë Allah nësëllëm, të gjitha rrugat e përshme primit të për nga mërëve të cilët i kapën ato dhe unë gjekën për ta dhe hinën gjennet me ta ta dhe unë metit t i besojmë të gjitha lanu, farë rikubejnë ahadimë në rusëni, asë një prej përgëmërëve të, njerde, të njerde, tjith, Allahu qëllë e gjeralu, nuk e lomë më shpinë e saj përkën të besimit. Jehdi i bi Allahu me një të tëma arëduana, me kushtë, jo të gjithë njerëtë dhe të tjetë kapurë, jo të gjithë njerëtë dhe tjetë Allahu qëllë e gjeralu, në pajtimi dhe i knasho, dhe tjetë i pajtuarë dhe i knasho, vëtëm një grup njerëtë Kush ka dëshir, kush ka spravelet, që rrugët e Allahut dhe sunneti e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, t'lejmën zëtarish të uni amin tari këtaj rruge, vetëm ardhi Allahu xhallallahu te ala huz jam, do të japë rrugën e drejtë. Hu yahdi men yasha' ila siratin mustaqim. Edhe dallzon Allahu xhallallahu te ala huz jam, t'seln ay don med meuzuar në rrugën e Allahut xhallallahu te ala huz jam. Boga Para se tjetë Mohandar Mustafa sallalane sëllem, sa i përket besimeve ishte endame në tre besime, në tre besime krejësore, ishte Evropa, ishte Azia edhe kontinenti, nën kontinenti që ishtë du shlu i indijet në besime të kota. Krishterët Evropian, nën krye me Romën apo Greqijen, të nën du shlu i përshkak se Greqia, edhe Roma ishin shteti bashkuare për, dhe, për paksojshin fuqijen e parë botnore të asaj kohë, me fe ishin krishterët. Ja imponur krishterizmis dë njërin atë ko Në të njëjtë në dhe viseve qera Të si në të kishin me, me, me pujqit e veta shtetnore I shtipën popu i qera dhe i krishterizuan të gjith Me vunësit ashtë ta kishin krishterizuar atat Mirë po, i kapi ndryshimi i mendimeve I kapi përsharja atën me zmeti deri sa Pre një se e që kishin arrit të në formojnë shumë sekte Arrit të në formojnë shumë me zhebe Me zhebi protestant ka rrel nga kjo Mre me zhebi A tharë shkandodhi pra, u përqan edhe në fel ma fel se qasë sa u ishin përqar, dheri sa arritën medal me besime. Prej sejkësë sunis, besim dhul ma isprami. Allahu qëllë gjeralu u të talisht, ne i ka fesu këtë të shizëm, në kurani kerim tuken a thonë për një grupë prejative, u kalët i më në thara, inë Allah e felisë dhe seletë. Kanë thonë krishtërë, do më thonë gjisa prejative, se zotë në të janë drehe. Një grupë thonjë, jo, zotë në grup reative kanë zonjo, zot na janë debata dhe i biri hasha lillahi taala. Në grup reative kanë zonj ja zoti është një, ama edhe nitvogli e kanë nga një grup reative kanë zonjo ai më dhe ai malla me ato vogël që po i bojmë na i badeshim u shekat, këto janë me na fruta ai më dhe këtu është holi kontinentet e Evropës, ne krije me Athinë dhe me Romë. Kursa Azi, eki është Persia, Bujie, Dit, Botnore, feja ne kishin ala ala ala Brazil, Brazil Brazil i bajshin i badet zharbit i bajshin i badet zharbit ishte një arabisht thojn, i thojnë i bajhije e plot ishte lirije e plot shka kam fjarën lirije e plot më stimushet diku i goja me lam me thonë kanë nkonë mjës e plot po lipim lirina ishte lirije e plot në mdalimët ishte lirije e plot a qe ku zgudzon ti me qenë një rida së të jare njone e martojke prej ative nanëm Njoni prej ative matoj të gruë dhe motrën e bajke gruë jesë dëgjirë di madhi përsi dhe matoj vajzën e vetë e boni gruë mas niko e gjegi me zjarë ki ishte përsi mi përsi arabët arabët bota arabe e cila ishte shkretirë dhe sot e madhita shkretirë përka toka, përka zhau përka ekonomia ishte edhe matok se toka këto tjerët nuk ishin mundësi me okupu asnë njërë Nuk kishin unë mundësi me sulmu Për shkak se ta sulmu ish një vendë fat Do të thot të investojsh prej mollit ten ma shumë të ajtë sa tje Pra nuk kishin hesapme Nuk kishin hesapme me okupu Pra kondrën që e kemi në arres katunit ton Pse ki katunari unë kur sa që me bot vetër e me milgrun Për shkak se duhet me mlu prej fushës me lesi që pa të sonjonit Në vitin i 1910 Me qenë se mu ma japin qeveri e shqiptarës Unë e kur silo me hekë për bukë i thamë, shka do të bëjnë shazu, fa kodrat i mloj me lepër e i fuqe kejtë, burra, gra i mleli, shka ka lepër e fuqe që e s'mal e me ligrun kejtë, a më punëtor, a më punëtor, a më ekonomik, a më i menxur, a më politikan, a më i ditur, a më i shkrenstalizuar, a më filozof, drasë përmi drasë. Pra, botën arabe nuk deshin të akupojnë fuqia e përsiësën dhe robës në atëko, për shka ju fejke atimet e une si të vini prej malis ju mundëri me arëgjur shumë edhe prams ka fajte po kjo ishte në onën ekonomike në onën petare në onën e bezimit kemi thonë varrimi i vajtës shtatveqaren tokë për me kalzu burnien për me mbroj sherepin nderin, nderin familjarës se këta kur të amore dikush për vakim kurit dicin vetë, bela, zmeti, vetë e ushe edhe khazrej i belat, i vlasën me zbeti dicin vetë belat e gjakderdi kjo ishte bota arabe Por, kurëmo, kurë pam për skurti kush ishte Roma edhe edhe Greqia, edhe edhe edhe Athina. Kur e pam pika skorta kush ishte Persia. Në në në, në Indokin ishte edhe Madhini e Veza. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sano, në shekullin e parë, në shekullin e parë vendoshte ai me madhninë e vet, çish harën nezelin e tij, cin ked vem ne mezin, cin ketrakansh bukur të parshtatshëm ta dërgon Njeriu më i madh i tele projektive, projekt i kondi, Islamin, dritën e Allahu xhalla xhalalu u xhalla xaluhu do ta përshellet deri te skaji i kësaj toke mas leti. Atje do ta ndej vllamon e hidajetit. Atje do ta ndej sërën e xhelbërt, tasimet nëpërmjet nëpërmjet drejtës së sadar do kalojnë ato që kanë dëshir, mos me ju ndonë dëshirën kët botë, edhe mos me ju ndonë rënimi i kohë nativë, noseratin Allahu Jelle Jalalud ditë ne kiamet. Vetëm ato të që kalojnë me kët rrim në kët dritë ka të bukur, në dritën e Kur'anit Kerimit. Ade Rasulallahu anad Mustafaqa Allahu alayhi wasallam, ai ju tregoi me ramjen e kokës tin tokë si stan me xhuma për i xhullojavë, e kanë veta atë gruën e cila ka kishte emrin Um Mihani. Ajo atë ndodhi në lindje E Muhammed Mustafa së dhe shërbej në onës ati gjashlingjës, fa kara me kokën, me balën tukë, me një gisht për petë, duke dëshmu se Allahu gjëllë gjëllalu ashtë nja, me ramjen e këti në tukë në tëzëde, kara kja i nati shka ka, ka kriju Allahu gjëllë gjëllalu në tëzëde, duke i marë parazish edhe kishat e persis, duke i marë parazish shterjen e buhejrat të të të barijë, Nuk e mërë parasi shtërjen e liqenit të varijës në atë moment kër muandët Mustafa, të lëvare, lëv, et, më të të faë, talovare se lëmë, linë këtu, shurje e mëzjarit përsi e si të linimi vjetë nuk ishte shu asë një herë. Me ju tregu njëzve, ju ka dridhë mratnive të uka nërkom të vetë, me gjithë kisha edhe me gjithë i badet hanët e ative në mënyrën e vetë, me ju ka lëzu se qka ka në mbretnin këtë posë, do t'jetë më nënkom të sundimit të, do t'jetë më n vetëm ato muslimon të cilët Sofjali blejnë lirë. Ado nuk du të adinë se kjo është e mërtit, për shkakë se i kanë hum, i kanë hum shpresat para veprimit vetë, i kanë hum shpresat muslimon para punve vetë, vet, i kanë hum shpresat para shkollat e universitetetet vetë, i kanë hum shpresat para partive vetë, i kanë hum shpresat para, para, para, para parlamentet vetë, për shkakë se tjeret jam kanë hum shpresat, jam kanë hum shpresat për shkakë se jam kanë blezë emrën, Jav kanë hum shpresat përshkak se jav kanë blej dhejtë. Jav kanë hum shpresat përshkak se jav kanë zavendësush dhe gjotë vetën, me një gjotë hujën, edhe tash ju kanë morë lakmi të hujëve mo. Ka kalu nivelli i lakmi të hujën, ma shumë se njëri u sajtë gjotë vetën, për a shkak si ka për a shkak, i kanë hum shpresat e vetëa atë shpërt, sa që me muslimoni kur të bajshbitheta i të thotë, jo, ajo më kurzëve, që sotë sot, sot Mekazi al-Ay, çka ka der ta mbyll bisedën. Jesua thoshte se as i tese, Ashti shtet, e kojm në shtetin e Kurani Kerimit, shteti i drejtës Allahu xhalla jallahu o xhalla. Pas në shtet e kojm në shteti i Sunnetit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ku punohet edhe jetohet me drejt. Ku punohet edhe jetohet edhe puna dhe veprimi vedh në nërhiën e në mëshirës Allahu gjëllë gjëllë uve gjëllë shënu a gjeku komandon të i urshtëriës ta limon gjallin tanë për kryen më njës a gjeku komandon të i urshtarak gjallin tanë ta pasë rëg edhe nuk e lemesh ku joj i pasën rrug a gjeku gjalli jote falë sa bajnë safin në namazin njërës dhe më unifor a gjeku gjalli jote falë në namazin e drejkës hoqën e ka me qina dhe e ka general major imam mirapit dhe li apan vakt Jo korr nuk merrhet më. Mo. A djeku ushtari i hit, han rrushin vleshin e huaj, edhe grat presin jo mos livone, ne i marr parat masi dalaj prej rrushit se i kalon hardhien e rrushit parat si e kimetin, ah sa ish kanë ka ngur. Toj njerëz veton kjo korrt arrin. Edhe on fam këtu, çso duk kjo korr nuk arrin. Çso duk jo korr nuk arrin, për shkak se ti je ulme ndëgjur një orë, një adat fangen tan ska po fllet për atë e që me ndonë të të nuk a rrjet, a sa ori e ullë me, me i bri edhe me ubinë me i ndëgju ato shkatë mësojnë se kjo kur të a rrjet. Mre na java se ka vjallën. Sikon me të pasë borders, në 150 kanonat televizorit, në 150 lojë hoxalar profileve të ndrishme, jesë më janë çasto i bindun që s'kan bindt ato xhallat te shejton e djernën e javës çasto që janë më janë i bindur po ja moslimanve edhe ke sahat aty doq shumë ja moslimanve edhe ke ora aty doq shumë ja moslimanve edhe ke zonë aty aty doq shumë i madh von me mundsi me mujt me ul pak joni çon letër me dardh edhe me shkrim shtifit ulja zonën mikrofonit e zonën Lëzën e e ju ha gjallarë në shkallë të mimberit ti të zgjumohë, se nuk guzonë mu me uni zani e zonit ma shumë se savi këtë njëri. Se kështu, në argument shlasim, thujnë disa njërën, në flasim argument, qëfar argumenti asha i unil, ashofi ma shbindës ajo, thujnë pa e zonit e therët me zanin e njërit, e zonit e njërit aqë fa ashtë ma te, për s'ka nevojnë se na, njëri, na e therëm njërin me zanin e njëri ju, hajrë! Në që i kemi vu këto masina këtu pra Pa në ata i kemi vu me zanin e gëmanit me eferë e zonina prat Në pratën të eferë me zanin e njëriut Ju bojmë selam këtive njëzve Se nuk janë të logikë shumë kër i vonin të pjallë Logikë e aktive është e papranushme për njërzit e menqur Se pa në kone mu andë të më stafas Ashtë e rezonin me gojën e njërit Edhe njëriu njërë njërzit i ka therë Mirë po A edhe në pazar ka shku me kam të, njërit, me kam të kuj, po A edhe urshtar ka shku me kam të njerit Me kam të kuj për shkojmë pazar nësot A edhe zonin teme dhe tonë E kangu me vesh të njeriut E sami këtë njeri a që ka një lark A i që e kenë rëmë Sot që për tka zonë në seatë në të dit Me të kuj vesh të ka pruaj në akti e zonin Prej Chicago-s edhe Mexiko-s Edhe prej, prej, prej ative vendeve Ku po njën lojnë atë e ku po fulët E ku po ndonin raste tragike Në për me të kuj A, a jo I e zonit duhet kalon në përmet njëtët bashkohore Edhe a i në përmet ative qëkon Aq ma larkë sa ka mundësi Aq ma larkë sa ka mundësi Rasulullaj arisratu sëllam Bilalit i tha Quj a bilal, rihna piha Qus e rezon në ratonë me Ratonë me këtë namaz Bomi rahat ma si da falmi përshkakse Njeri u nuk ashtë njëjit Kër të veni me falë gjumon Edhe ma si dalë për namazit gjumon Kër të veni me falë gjumon Ndashin njerëzit të pranuj dhe në majronë me pesh pak, kure falë namazën e oz delë për namazit gjumat, aja është maj letë, aja si kur të kure ka hek një gjotë, ma dhe prej shpinë e delë për namazit gjumat, fa arehna abihaja bilal, fa rahatona, pushona i shpirtin me ta, ama kure mësoj me e therë e zonin, i thashtin i gisat në veshë. Me shtimin e gisat në veshë, zonin i jetë më larkë, pra për më larkë jemi të u munu, jo për më ngatë, j tonë të pëja shkortojnë islamizanin më një mënirë, e kush metaj që ka pëja nëzgatë sa i bëjë rrugën ato. Për shka këse? Më ardhën, e më hëndë vësë a.s. edhe për më më mërët para ati, më ardhën e isa a.s. edhe për më më, më mërët që këshin ardhë para isa a.s. dërinë fund, po po i qërë prej shereateve të ative shkortojnë që është mujtë e samat e për me shkurtu Allahu gjëlle zelalu hu e qoj plëtsimin i shërtoj fat që i kishë pru fat që i kishë pru treja dhima në selamit me Kuran i Kerimin edhe i thak i shërtim mas këti shërtim i shërtim mas qëtër nuk ka kjo është fundit mërtejtët edhe kjo dhëtë njëtë lërgjë në shëa Allah sa në Kuran i Kerim li ju dhëhirahu alët dini kulli u alëhu kërihe lë kafirun Edhe ki ka me dominum bë gjitha fejë Ki ka me, dumi, me dominum bë gjitha fejë Kjo fejë është ajo e cila do të odhëhesh botën e nërmërin e shpejt tashë Edhe nëse nuk dojnë ato që ka nuk e dojnë Edhe nëse nuk dëshirojnë ato që nuk e dojnë këtë fejë Kjo, kjo fejë e ka me e bozë vetëm Kjo fejë e ka me arrit në vend një djetar E ka im një muhammet kutu Gjalla shkallallahu I sejidit rahmetullahi tala A i tha me një fjalid vetën sh me një intervjës që i dhani gazetës huaj, e pëtën se islami a të gjëtë ngejlë mrafa, a do të të hezë para, a që ka do ndohë në armëri, a ju për gjithë qëto, ta e li islamu, se janë të qërë, imma bi hikmeti hi, wa imma bi gjundi, ta islami ka me qenë ndihmuar, me të të fun ka me qenë ndihmuar, edhe ka më dëshiren si gjash dhe gjaliri, i të li ka me vajrëmanë këtë gjami sot, nësë marë fa islami ka me qenë ndihmuar, jam e urshtrit e veta, jam e urshtrit e veta, njonën për i të dhijave, jam e urshtrit që i ka, jam e urshtar që i ka, njonën për i të dhijave, ama ka me qenë ndihmuar, ka me qenë ndihmuar, veç gjëmatin dërshëm, ju që i tosh ka jeni në gjami tash, edhe ju që i tosh jeni në për gjami tash, s'ka mundësi më uxur shumë për këtë fjallë që e folën në fondë, nuk ka mundësi Në këto generatë apomentalistë, nuk jemi asë grupe e parë, asë grupe e ditë. Do me fanë, prej neve për pritët, se na jemi ushtarë të qëtër kuj, pra ushtarë të kuj jemi na, ajë banë me pritë prej neve. Ajë dutë me pritë prej neve, ushtarë të kuj jemi, majë sfarë i dutë me vendusë, kuj jemi të i shërbi na me sinceritet, atëhera ajë qka na me sinceritet, ati jemi të i shërbi, ajë dutë me pritë prej neve shumë, na islamit. فعد الله جل جلاله وجل شانه متشرت ابنك يامي ميخلاف ترشرب فات شاكي زامي براي نهو فاق بريت نعيبو زمانا والعيب فينا طمنا كاشم كو هل كو بهونيا مبهه کوس نايمي اسلامي في الدين اسني ليت نو كو اي وتهن ني ليت هكو اسلامي في الدين محمد نهو ناكايلت نهو ناكايلت نايمي ليتي با سون ماي ماضي të cilët nuk jemi gati me, me hetu, me i ba hetime se ajo qka pojelif, Allah u gjelë në zheralu që ato njërë, bashkë që ato njërë në jemi. A kini një vlasnin dërshumë kur bojnë më apet njërë të torë? Po dhe, po, ketë në regullë, po abaj. Ama aja rapi s'pubanë. Që të të të të? Aja rapi bashkë a ishka duhet s'pubanë. Këthu e të të të, aja rapi asha ishka duhet. Jo, lovija më heke ketë besim pizem që islami kur s'ka thonë arat janë amëtar të mi në islam nuk ka asë argumën arat duhet me mrujt muhe jo dhe li jahdi i bihilleu mërit të ta arduaneu subulles të lepë e kemi zbritë këtë di për me avtregu rrugët dhe drejta ative që këtë restitë allahu gjëlle zilalu i kanë fut në gjepin e vaj e kur kun si ka përmenë arat atë turkin atë atë atë atë atë turkia Në kja 10 milion që e kurgjohë, për kurgjohë dhe? Vëti si të punojshë kurgjohë për kurgjohë? Si të punojshë kurgjohë, kurgjohë i! Pa morë parasi i shkush! Ditha prej njerëzve iman lishtë Besim dovet për shemët Ka shku njoni me shlepera gje Në botën arabe në Iran ka shku Në një, njërat ka shku Në njërat ka shku Njërat ka shku Njërat ka shku Dhe ka pas një besim të katunit Këtu ki katunit këtu a shminir A sh Dhe në gjumohë, e shafogja, s'begoja aramin, Allah, lënë, teravija, ramazani, gjumohja, dërtëma, s'inneti, njoni prut, njoni e pirakin, ma setre, ma ketonaj, qëtri shkonë pirakin, plebe, a gje, sëmdel me të bëgohë, para gjamiës, kur gjonë, katonë, për me rakë. Do me thonë, do lojë, muslimoni, dosë, musliman, dosë, musliman, urisë, urisë i me diktu se i në bache, kurën asadës të stiprishë. Ama mehetu ajpi nër tokë se ti je më larkë Nuk je në bache më rena A Aj... i rreni qërë, rrenë, rrenë Rojë slepë, a i kejtë fara që ka i kem jelë të hakë nër tokë Kure dikton a i se ti ke dalë jashtë A kure dikton se me shati je përmi lehe Aja i mirë Edhe muslimani jo në bashkohorë momentalishtë Dheri tajesh në mdijente, ati kërë ka babë nga Ati kërë ka hoxë nga ati kërë e njopin kërë i shqip, ati kërë e njep ambienti, lakmi me i morë kërthese për u, veqë u largohët pak një moment. Vetëm i i për të rafë, ve a dje ku mendojnë a i se sa shku kërë kërë kësht, e ke e matë keqin për e kejt popoj me që e këzistojnë botë. E ke e matë keqin. Me të dojnë argument përkohëm e ke e matë keqin. Evropianë, he se në salamatit që ahtu që shqetën. Në Gjerm Në Hollandit, në Belgjik, Skandinavit Edhe në Egypt kërë shkojnë qashtu hendit Këtu Gjermonqe, a gjë Gjermonqe Njëri jord Hesë këtu me kapur shrafbalit ndo shta me shalt Hesë këtu me qizme i mathëm të rin gu Hesë si të gjurë një ofisir i mërthi i më të rin fit Rurat do të kërë i për drati ku se shakur ku është di ku në gjë Kejt ka arru i shkreti se dha gjithë që to ilë zi do kënë për tuk. Kejt ka arru i shkreti se adhja është Allahu i ti që ka qenë këtu, e kjo ka kuptimin se dhe kur ka qenë këtu se ka do është Allahu nësë që ka tut. Ska shumë mabes, nuk ka diskutim. E përten, mdo kështë arnders, e kamponja e ndërës, e përten një Marokan, në Gjermanin, atë gjabijen, kësherbesha unë, Pa tharë dimnit në vizit me përstan, dimnit me galabi, me përstan trash, dimnit të Marokës me kapullës me katullë. I thamë disa vlasni të që shpojenin vetën këtu në Gjermani me këtë veshë këtu. Tha pojeni vetën këtu me këtë veshën e Marokës, si Gjermani në Kajro. Me pantolle qëkurë të ta qashtu pojeni vetën. Në me thonë kënjeri e ka besimin ku qkojë njaj, për këdha nuk ndrojnë atmosferat, nuk ndrojnë atmosferat, nuk ndrojnë kohat, Ja bot, ndarshëm, nuk ka as kjo faja jone. Ajo e cila prej neve li fearnë mbajtë zonel, ajo e cila li fearnë mbajt sipas kohës, sipas kohës organizmi duhet me shijull vëllazë ndarshëm vërtet me hol, e dimi dit matrat, ama jo dikun ma mos i mand dikun ma jo mos i mand, jo dikun na besimtar dikun ma jo besimka. Nëve 1 miliardë sa yemi. Ni miliardë sa yemi. I kemi formuar tash bindjet. Ka mohim. I kemi formuar tash bindjet vë. Se na duhet me qen musliman, ashaq to injer me qen musliman. Ashta kan qen çeh me qen musliman. Por ha, tash ska na impono jot yemi ka 12 jamë in vestu. Ne ne zonik të fjalë pas fundit tash edhe mirni me veti u gjëmteri. Por ha, por ha të çeh ve ska na imponoj jemi gati me investurës dë gjopë në për hatër qërëve momentalisht kemi shkute shna i deri jonë kemi shkute në oba qëpës i jonë i kemi thonë falëtën po me najmaru pa gjepa me najmaru me gjepa shkipë hadër kejtë shkat në jape neve hoqa jonë gjami kur dalëmi për gjamië kemi gjëshiren të edera gjamiës me në redhë prej gjepi për shka këta anena në apritin për të faja qëra për shka këta anena mo në mendojmë qish mendojmë që Nuk jelënomi për ate që në kara për i gjepi, anë ashe jojnja, po jelënomi për ate që ashe huja dhe së në ka hinë gjep. Kësi njerës në kanë bëhë qirem, nuk jelënomi për tonën që kara për i gjepi, po jelënomi që e je huja së për hinë gjep. Të kunder të nduët të bëjë, zbashku dhët dhe projnë për të kunder tënë, të, të hujën nëse e ka hinë gjepi në zemrës jasë, e tonën në sena Karab i Gjepi Bogur Muz me mara ashtu si qëta neni 5 i kur shtetutës Mohandat Musafat sallallar e sallam me të cilën me din e ndërtoj shtetin a neni 5 i kur shtetutës me të cilën a i shtetin e ndërtojnë me din e fërkështo muslimanët e zgjasin dorën e vetë të përbashkët për me jamarar mikut vetë kalirin e mitrit i të tëli ljopës muslimanëve i Karab rejgoje unë mendoj se nëse që mati jam ka Për këtë pikë t'i neni, për këtë nënë kësa i kushtetut e ndërshëm, të pastor, kam mundësime e ambajt një 25 ligërata ka një orë. Kam mundësime e ambajt që ma t'i tem një 25 orë desjumoh, masjumoh, dhe zgjumohë, ma zgjumohë, do me banë rafshë gjimë zviti edhe prapë të kemi kri. Qa që këpohë, pëse t'a që modë, një vike, nuk e shumë muslimanët e zgjazin dorën e vetë edhe e ja së përbashkët, ja morin anë mikut, ka lirin prejgojës ljopës anë mikut, i cili ka prejgojë. Qa u fa 25? Pani te po kinë nenë, që nimi e 500 vitë që e kam, nimi e 500 vitë, e me rallë e kam bajtë stetit. Qikin nene kam bajtë stetit? Nimi e 500 vitë e, e 500 me rallë, me divaluta, njën një ja atyra ha më nimi herë e kam përstrit, njën një ja atyra ha më nimi vetë, njën një ja lirë 500 vitë, me rallë, Se me e marrë bani, për ljopë, e pa marrë ljopë a huj, një tomak të kalamoqin të kalabështem, i ka rapi gojë në tokë që si unë nga të jamara. Po, që shtosit ta kuptoj, jetë ule muslimoni, jetë ule, jet ule muslimoni, i hekën njeri u nga servis filterat e dreqin, edhe i nojnë filterat e kurani kerimit, edhe kur t'i nojnë kjo maqinere, kur t'i nojnë këto filtera, kur t'i qitët ule, t'i nojnë t'la një kumët 10, 10 litra huj për para, Thinona të kohallë të cilës, e ngrejnë petëllë dhe qojnë për petë një popëllë, atëherajnë ajo maqinë mo nuk ftofët asë njëherë. Ajo e ka klimën mo me vetëni, ata ban me vozitë 500, 500 km nërë, nuk prish punë, ajo treguës i temperaturës në të maqinë rritë gjithë mo në venë, nuk i lënë sini për një lafë kujshijës mo, nuk i lënë sini mo për një mitërë të hujnë që kujshija ka botë damë, Nuk i lunë sinimo për një, një leviznjë të vogël popëlit që ka bonda i ti për shka këta është i mushën mirë. Dateria ati, këndezë, shfarë do temperaturë e kopë, sëprish puna së njëre, po thërë Hoxha, po thërë Sadaka, po thërë Zeqati, po thërë Ramazani, po thërë Namazi, gjithë mojë e rrështë. Ama, me një karaserit në gjirësër, metalik, me një machin të fundosër, Kastrëjia ngjerosor, fami e muslimanit, motori i fundosor. Me siguri se rastat e dona nuk do jen qeter ashti shka të jenë tjetër përveç të atyre sa që janë sot. Po më qenë kor nuk vota ajo. Përgjegjje e plus s'kam me diskutuar. Kjo më kor nuk vjen, o jave, nis ska sqaruar ti fazit. Nuk vjen apo. A ke dëshirë lavdia mi dashur? Më tregu se ti si vjen ajo me parfavjen. Ti punë Si vjen edhe për sa vjen. Ajo vjen për një sekond, një funa i mua edhe prej tia e don. Ajo funa që as ti e don prej mua apo prej tia, unë edhe djeta përmirësojmë vetëm një herë. S'ka çfarë t'rëndënd kur jo. Unë do të fit bëmi më të mirë se sa jemi. O një fuzhën time përmirësohet, e tin fuzhën do të përmirësohesh ti grajm rrugën tonë në imagjinën e re. Ti ndrojm disa pjesë. A shodi e moha shoh Më vet njerë jun A i kur qkojë për kërën e vet me bljet gjesë në duqan Stambo Ja qeta i shimë si disropa Më të pisullës për e do Kërkja më dhe i në Turkaj Kjo e më dhe i në Gjermani Dë sëllën për e do A Gjermonis për e do A Turki e zë Gruna zot më sëmë vetë Sëmë për vetë së originat Unë nuk mirem me të vetra Vetë se originale du Në pazarë me dalë me ble për i gjonat për i zatë zotë limonat të më faldi Me dalë në pazarë limonat me ble A kishet në njërë me ble atë limonin plastik për me ashtë rilë Qajt para atë ishka ashtë original për jafës i ardhëm Pas në njërë E për këtë qëra gjonat kejt për i ble në atë shkajnë plastike për i zatë zotë Pse në fushën e për imeve për i ble në atë limonin original për me ashtë rilë Nuk për i ble në atë plastikës A ideje, qërë, qërë, që Kejt ato shka kanë lëngë, po i merë, po i pirë shpirt zonë, po i, po i banë pirë shpirt, po ban shpirt atë shka asho original Vetëm dheja ti je allergjik, o musliman i ndërruat Vetëm dheja tha i shka asho e Allah, vetëm dheja tha je allergjik E ka vakti njonej me thonë që ta është pa ja me hoshbe se së si kemi allergjik Në fëndon e dojmë kejt litja pësile Ti kushka thonë me ispari që na shkemi besimtar, kushka thonë që se dojmë Vajza Vajza Vajza sa herë ka qa për stonit. Me sa të qa me ajo për tëllë në pazar. Vesha asaj veshmatja. Në arbet të shpjegu tia, po të drejtë për sdrejti asaj me i shpjegu, se vesha asaj dhud me qenë drejtë e fe ajonë, sa shashton, në shashtunë, në qka kishmi me hasë. Shara ajonë, shpargosh dhe hasë, sa du. Kankëtarit me fanë, me i kanëzu kankëtarit, drejtë për sdrejti, se ti je zjarë që mirë i gjëhennëmit, je fingil i gjëhennëmit nësër, me të punë që pojë banë, je nësër materialë fingil gjëhennëmit, e banë hunë nësë ka jedëa. Se vërë hoxë është ka nëzoraj Normalet e ti Kanktari është ka nëzor Rakizia është ka nëzor Prostësionit për ajinacari është ka nëzor Hajni është ka nëzor Ketonë më të prek A njëra më të prek A kanë shmi allergjikanë Së kanë shmi A përra në ishmi tonën Me o fjeguar gjinarat përra në ishmi Gjallë, gjallit Isë më shkojë më lërë Gjallit, gjallit Drejtoja gjallit K Gjallit, gjallit, drejtoja këshillët e Allahu gjëllë gjëlelu, lëshoja gjallit kejtë voltat e shëriatit, sa volti ka rime e kurani kërimit, të gjithë e voltat e gjekë më një ha. Dhe o dhe, o dhe, veshë një volt mëllë i shumë. O pëse më burë, këse ti që ka shteli një holt për rime, këse që ka rime në do përti përdejshë, qa është më bërë në muë. Qa që ma ban, une e kam zemrë në lisht, une e kam zemrë në gjopë me nailon, e kam zemrë në plastik, e kam zemrë vështachko. Muli shumë a pak. E tani të i ndëgju njëzit kjo fjarë, ka di harë dhe thujnë, ja njësin me utur për i ferë, sot njoni, po. Po më da i shlu atërimën e trashe, e për në mitë ka prafali shoka në. Jo, e dipë se je e ketë vlavijem i dashur, se je mësu me pakur shqim, je mësu me divont e organizmi i jot nuk ka fitmir jona, me u bojësh, me u bojë fort. Ai nuk pa i mungojnë ti elemente. Të gjitha elementet me u pas shërbi, edhe me u pasishim, to ishte ishte normal. Allahu ka thënë Kurani i Kerim: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. La yukallifu Allahu nafsan illa wasaaha. Na nuk ngarkojmë në shomzë zakrave të mundësit, ke feja komplet, as aftësia e ndërtuar prej Allahu xhallahu xalahu xalahu, çdo individ ka mundësi kejt me aplikuar. Çdo individi ka mundësi kejt me aplikuar. Çdo gjë që ka të hipot bërtetir, është i, i mundshëm me go, ke kuptim. Çdo gjë që ka të hipot bërtetira është i, i mundshëm me go, e njëri prej njerëzve lirë që ta ndërdorën thonë po. Feja islame çike çfunë qafa qafa, pa, anjash ta mundësitë të njerëzit. Lirisht, s'ka problem. Çike djo, e kish bëu feja Por ama jasta vësivet njeriu. Vetëm një njerëj prej këtyt kohave tash, edhe atësh ka do të vinë dhe ta ngrejë dorën dhe thojë, "Me lirat kam harq, ku njeriu s'ka mundsi i këtë vepër me bëj. Vetëm me lirat." E un po i thëgakti sa pra. Shamia. Mbuleva. Tashero. Do thojë, po, "Error, specjasë kurqosh panjonë." Te posha 100 gramë koha jami. 5 gram në i tesh do më tonë kush i paska ka bahatët a qa jo shami e qka i ka 5 gram ka na kjeq a qa i qka s'ka munësijeve 5 gram këtë du njënë për Allah me i punu të lea dhe pekt pra që ka që fej unë karapusht që ka që i moni i femnës edhe i vajzës edhe i nusës karapusht edhe 5 gram për Allah unë gjëllë dhe lërës ashtë gati me ngrejt të dhe Allah unë nuk jale në dorë Po jalan kokë, jalan kokë edhe me umbulu edhe me qenë me bukur posqerave. Edhe me qenë me bukur posqerave, po po me qenë me bukur se femnëve të bistik farë me uqunë njënja, kejt me uqunë njënjën, me bind njënën se të ka shku bukur. Ja bonë katastrofë, vetëm para temë zguzënë kur kush me funë. Bon. Ajo me mira me kejtëja, me mira majestrem të apashtrem të kejtë, kejtë të mua bretë pëse bonë, unë me, me mirë dhe. Kejtë të në nëshmi me veqera, pëse ju bunë, me ka ndzuse vetë ma nëmë. Ajo shamija që e ka para pa Allahu Gjellizhelaru, është pjeta me madhës bukuruse e asaj. Ta shgati e me qene bukur, lehe para Allah. Edhe me uz bukuruse është gati, 5 gram. Ka dhe mat leta se kjo qka janë të ahë muslimoni të ranësot. Sa kilogrami ka abdesi. Allahu Gjellizhelaru dhe me një litre, ati pari dikur mirët abdes, por nuk në ta atë litre me nun shpinë do me thonë me pasbog shtu një liter u janë që para pa me para përder sërë të mirë shabtës duke me njën qapë me bëjë e marë, dhe të lajë, dhe më një are do me thonë, s'ka më nga rku një sëlam nuk ka nga rkesa Ramazani, Namazi, Zeqafi, Haji e, Zikri, Salavati, Doaja i batetet, puna, ara të shira, vullneti, vlasnilëki dashurian dhe njën i qetrit sa vinë ranë këto, sa i barë me shpinit Edhe këtës jemi gati me i bo. Edhe këtës jemi gati me apliku, me i praktiku, me i praktiku me i shtin vepër. E mirë, pra, dashuria e njënit, e njënit prej neve në dajnë qetërit nuk po vikë e ranë. E po gërdia dhe mërzitja dhe ajo të arënë, po që po e bajë. Mësme e thasht njën i qetërin, të kundur të. Mësme e respektu njën i qetërin. Edhe kësë bëhatë në shpinë. Apo po e bajë, më interesant. Po e bajë. Me ja pas mirat njërën i qetërit, kur, kur, kur kuj nuk i bojnë anë vlazni mderuar, me ja pas mirat. Këta ja ke milion mëne, po ja shofim njërën i qetërit këshijat, edhe kjo së zloën shpinë, anë në po e bojnë. Po e shofim gjithë mëne vlau, vlau, vlau, vetëm kur përgabon, asë nëherë së shofim kur përgabon, po vetëm kur përgabon, vetëm kapimët. Filoni sevoni katamir, filoni sevoni mir, filoni ju i mir, filoni gaboj filonin. Vetëm ku po gaboj bepresim. Vetëm në stacionet e gabinëve ndërsa na po rrim, as në herë sforrim, populli ban fund mira. Njerëzit vetojnë ban shumë fund mira, ama na po jam shofë fund të mira, edhe sfomorim po lakmi prej punës që bëvojn. Po morim lakmi dhe po i shohim gabimet po që bëvojn. Edhe nata vetë vit apo na i kaloj studiu gabimet e uja. Saha tasilanilla Allahu jalla jala le toli, ha me largur do josh kancë keçe me lindjen e Muhamedit mesafat sallallahu alaihi wasallam e kesh amar i fun xhamati ndersh me lindjen e ati propaganda mori fun me lindjen e ati djaja ajes kanzle klav ajes kopa tikat ajes ka plastik ajes ka baz mori fun allah jualla jalalu me kedin erd edhe i vuni bazat e shëndosha erd me kedin edhe atubojne ne allah jualla jalalu o jualla salu nasiri per regjimin e safit nasiri per regjimin e rohave tona nasiri allah jualla jalalu o jualla salu Paraveja as me mirë për ta fituar këto votë, edhe për ta fituar votën e Ahiratit, për ta fituar rendin e Allahut xhallaxalu ve xhallaxalu. Na na përblek këtë ti aq sa ditët e mëdha sot, ne këtë muaj të madh edhe i herë, tash fryzojmë rastin që Allahu ti drejtojmë lutjet tona sinqerta për bashkimin e vëllezërve muslimanë ka janë votë për arritjen deri te ajo që Allahu xhallaxalu prenëva kërkon të arrijm, inshallah të arrijm me sukses dhe të arrijm lehtë në planin e vogël edhe në planin e madh inshallah duke pas paradisë Në ajo që Allahu subhane veley, ato ymine, edhe fjalat që dobe mbi dhjetën e Zotit, edhe një herë për fund, nuk janë ato arabët ato që Allahu prej atij veprit, nuk janë ato turqit që Allahu do të më xhit drejt diçka, po ato që duhet më xhit drejt solucion problemit, janë solucionalit. Ato që duhet më xhit drejt problemit në Turqi, ato janë turqit. Ato që duhet më xhit problemin e Arab, Arabes, e Arabia, ato arabët janë të tokosh për spijërat, as për anë Arab, të tokosh për spijërat, asaj çka është, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم الرسول الله عليه الصلاه والسلام قال: "كل واحد منكم راعي، اشبërjesh rroin edhe për rroën e vetë apo për gjëj". الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الإمام اشpërjesh për përgjëje në përroën e vetë apo për gjëj. والرجل الراعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته. Burri zot në shtëpisë ash çoban, në spiën e vetë apo për çobanin e tij apo për gjëj. والمرأة راعية في بيت زوجها. Gruaja çobanës në shtëpijen bifmite vetë, edhe ajo për qobaneshën e për qobaneshën, dhe kune vetë ka mu përgjithë, wal khadim u rajin fi i bejti sejidi, u hua mes ullur në rajjeti, edhe izmeqari në arën tombe, ashtë qoban ka mu përgjithë për atë e të erujti, anë të erujti me emanet, e la, u kullukum rajin, u kullukum mes ullur në rajjeti, zë kush prej uve ka thone ashtë qoban, edhe për rujen e vetë edhe ajo i ka mu përgjithë A ka ruaj të bilikërat mira të ka ruaj. O Allah, jo banas mund të jap përgjësi të tërë në ilaven dorë taruj me emanat e Rabbëlarimit. Banaj mundr çgjemin njerëza kuranimit Kerimit. Banaj mundr çjemin njerëza sunetit Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Idet e huaja, çpo i mëlth huaj, çpo i mëlli huaj po i huj, far. Në botullin ton jashtë e Rabbëlarimit, bërai më bërit mund të largojm atë që ti është britë për spirën ton. Inshallah, barno borën ton mellës. Vazhidet u idet rritet do të kultivohet me shekuj. Lillahi al-Fatiha.